ואירע הרבה מאוד, ואומר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא ירעו פניי, אשר העיר בית קברות אבותי חרבה, ושעריה אוכלו באש, ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש, ואתפלל אל אלוהי השמיים, ואומר למלך,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 ולבית אשר אבוא אליו. וייתן לי המלך כיד אלוהי הטובה עלי ואבוא אל פחבות עבר הנהר ואתנה להם את אגרות המלך וישלח עמי המלך שרי חיל ופרשים. וישמע סמבלת האחרוני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 ובהמה אין עמי כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. ואצאה ושער הגיא לילה ואל פני עין התנין ואל שער האשפות, ואהי סובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים ושעריה אוכלו באש. ואעבור אל שער העין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 וליהודים ולכהנים ולחורים ולסגנים וליתר עושי המלאכה עד כן לא הגדתי. ואומר עליהם אתם רואים הרעה אשר אמחנו בה אשר ירושלים חרבה ושעריה ניצתו באש לכו ונבנה את חומת ירושלים